засинає на дивані. Жінка в черній спідниці мовчки сидить у дальньому кінці столу. Після того, як усі поїли, поки Джордж має посуд, Мот витирає столи, а Ленард сидить на табуреці з резервною чашкою кави, чекаючи, поки кавовий перкулятор приготує нову порцію і переконуючись, що той не збирається викинути якихось коників, хлопчик із синдромом проходить через квартиру, перетинає сходовий майданчик і заходить у бабунину квартиру. Коли він повертається, видно, що навколо його рота поналипало повну крихти з булочок з корицею. А на його джемпері стільки вурсової шерсті, наче його запросили на костюмовану вечірку, і він вирішив нарядитися килимом. Хлопчик перековдру з зельзаної кімнати і підходить до жінки в чорній спідниці. Довго на неї дивиться, потім простягає руку, стає навшпиньки і щипає її за носа. Вона лякається, підскакує. А мама хлопчика скрикує, як скрикують мами, коли їхні діти щипають за носа зовсім незнайомих людей і біжить до нього. Але мот обережно притримує її за руку і зупиняє, а коли хлопчик затискає великий палець руки між вказівним і середніми пальцями, дивлячись на жінку в чорній спідниці, мод приязно пояснює, це така гра. Він удає, що вкрав ваш ніс. Жінка дивиться на мот, дивиться на хлопчика, дивиться на ніс. А потім краде його ніс. І він сміється так голосно, аж тремтять шибки. Хлопчик засинає в неї на колінах загорнутою ковдру. Його мати з вибачливою усмішкою намагається забрати його, пояснюючи при цьому, що така безпосередність – це зовсім на нього не схоже. Жінки в чорній спідниці з трепетом торкаються її руки і шипочі. «Якщо, «Якщо все гаразд, я… Можна мені ще трошки його потримати?» Мати хлопчика бере обома руками руку жінки і киває. Жінка притуляється лобом до волосся хлопчика і шепоче: Дякую. Джордж готує нову порцію Глінтвейну. Усе майже нормально і зовсім не страшно. Коли поліціянти дякують їм за гостиність і прямують до сходів, Мод сумно дивиться на Ельзу і каже, що розуміє, як жахливо почувається дитина, коли в неї вдома на різдво вчеться поліція. Але Ельза бере її за руку і каже – не хвилюйтеся, Мод, це різдвяна казка, а в таких казках завжди щасливий кінець. І Мод, звичайно, вірить у це, бо треба вірити. 30. Парфуми. Одна людина падає від серцевого нападу пізно ввечері напередодні різдва. І ще двоє сердець розбиваються. І будинок більше ніколи не буде таким, як завжди. Усе починається, коли хлопчик прокидається під вечір і хоче їсти. Вурс і Саманта випадають із шафи, бо Глінтвейн вже закінчився. Ельза маршрує навколо Альфа, натякаючи, що вже час для костюму Санти. Ельза з Вурсом біжать за Альфом у гараж. Він залазить у таксі. Коли Ельза відчиняє двері пасажира і, вструмивши голову всередину, питає, що він робить, Альф повертає ключ запалювання і пирхає. Якщо вже я до кінця дня можу корчити із себе Санту, то спершу я змотаюсь по газету. «Я не думаю, що моя мама хоче, щоб я кудись їхала. А тебе й не запрошували». Ельза з вурсом пропускаються повз вуха і застрибують усередину. Альф гиркає на Ельзу, мовляв, не можна так просто стрибати в чужу машину. А вона відповідає, що це взагалі-то таксі. І для цього воно існує. А коли Альф сердито стукає по лічильнику і зауважує, що поїздка на таксі коштує грошей – Ельза каже, що згодна на те, щоб ця подорож на таксі була її різдвяним подарунком. І тоді Альф довго бурчить, але потім вони вирушають в Ельзину різдвяну подарункову подорож. Альф знає один кіоск, який працює навіть у передень Різдва. Він купує газету. Ельза купує два морозива. Вурс ковтає свою порцію половину Ельзеної, Що враховуючи, наскільки безтямно вурси люблять морозиво, свідчить про його надзвичайну тектомність. Він трошки вимазує морозивим заднє сидіння. Але Альф щосили кричить на нього всього якихось 10 хвилин, що враховуючи, наскільки безтямно Альф ненавидить, коли вурси вимазують морозивим заднє сидіння його таксі, також свідчить про його надзвичайну тактомність. «Можна я у вас щось запитаю?» – питає Ельза, хоча чудово знаю, що це теж запитання. «Чому Бредмарі не видала вурса поліції?» Іноді вона ще та зануда, але злою її не назвеш, чорт забирай, пояснює Альф. Але вона ненавидить собак, наполягає Ельза. Ай, вона їх просто боїться. Коли твоя бабуся тут оселилася, то, повертаючись додому, привозила тих дворняжу купами. Ми тоді ще були малими шибаниками, Брідмарі, Кент і я. Одне собачав силу брітмарі і її мати наробила такого галасу, Розповідає Альф приголомшливо довгу історію. Якщо врахувати, наскільки довгі історії зазвичай розповідає Альф. Таксі виїжджає на вулицю. Ельза згадує бабунину казку про принцесу королівства Міплоріс. Значить, ви були закохані в Брітмарі ще з десяти років? питає вона. Так відповідає Альф, наче це очевидна річ. Ельза надзвичайно цим вражена, дивиться на нього і чекає, бо знає. Що, тільки чекаючи, змусить його розповісти всю історію. Коли тобі майже вісім, ти вже в цьому розбираєшся. Ельза чекає стільки, скільки треба. І ось через два червоних світлофори Альф приречено зітхає, як робить той, хто збирається розповісти історію, хоч і не любить їх розповідати. А потім він оповідає про Брітмарі і про себе. Хоча цю частину Альф, мабуть, розповідає мим волі. Розповідь пересипана міцними слівцями, а ще Ельзі, коштуючи малих зусиль, не виправляти його граматику. Та після всіх якщо, але і купи чортових, у Альфа вимальовується така картина. Він, Кент і їхня мати жили в квартирі, де зараз живе Альф. Коли Альфу було 10 років, у квартиру над ними переїхала сім'я, де були дві дочки такого ж віку, як Альф і Кент. Їхня мати була знаменитою співачкою, а батько носив костюми і завжди був на роботі. Старша сестра Інгрід безсумнівно мала видатний талант до співу. Вона збиралася стати зіркою, як її мати розповідала матері Альфа і Кента. Але мати Інгрід ніколи не розповідала про іншу дочку Брітмарі. А от Альфі і Кент на неї задивлялися. Неможливо було не задивлятися. Ніхто точно не пам'ятає, коли в будинку вперше з'явилася молода жінка, Студентка-медик. Одного дня вона просто з'явилася там, у величезній квартирі, яка займала весь верхній поверх будинку. І коли мати Альфа Кента розпитувала її, чому це вона живе сама в такій великій квартирі, молода студентка-медик відповіла, що виграла її в покір. Звісно, вдома вона бувала рідко, а коли й була, то завжди в супроводі чудернацьких друзів, а іноді бродячих собак. Якось увечері студентка медик привела додому великого чорного пса, якого, очевидно, теж виграла в покер, розповідав Альф. Альф, к'янти, сусідські дівчата хотіли погратися з ним. Вони не роздивилися, що він спить. Альф не сумнівався, що пес і не збирався кусати брітмарі, він просто був захоплений зненацька. І вона теж. Після того пес кудись пропав. А мати Брітмарі Марі зненавиділа молоду студентку-медика і переконувати її в зворотньому було марно. А потім сталася аварія на вулиці просто перед будинком. Мати Брітмарі Марі не помітила вантажівку. Удар від зіткнення двох машин чув увесь будинок. Мати, заточуючись, вибралася з переднього сидіння машини. Вона отримала лише кілька подрябин, але з заднього сидіння не з'явився ніхто. Побачивши калюжі крові, мати закричала найжахливішим криком. Молода студентка-медик вибігла в семінічній сорочці. Її обличчя було обліплене крихтами булочки з курицею і побачила тих двох дівчат на задньому сидінні. Своєї машини в неї не було. Підняти вона могла тільки одну дівчинку. Вона на силу відчинила дверцята і побачила, що одна дівчинка дихала, а інша ні. Студентка-медик вхопила ту, яка ще дихала і побігла. І бігла всю дорогу до лікарні. Альф замовкає. Ель запитає, що сталося із сестрою? Альф мовчить три червоних світлофори. Потім говорить голосом, сповненим гіркоти. Це жахливо, коли батьки втрачають дитину, чорт забирай. Та сім'я так і не зібралася докупи. Тут не було матереної вини. То була чортова автокатастрофа, і ніхто не був винен. Але мати, схоже, так і не оговталася після того. І ніколи не пробачила твоїй бабусі, хай йому грець. Чого? Вона вважала, що твоя бабуся врятувала не ту дочку. Ельза немовчання зашкалює за тисячу червоних світлофорів. «Кент також був закоханий у брітмарі, питає вона нарешті. «Ми брати, а брати змагаються». І Кент переміг? Із горла Альфа чується якийсь звук. Ельзі не втямки, кашель то чи сміх. Дідька Лисого, я переміг. І що було потім? Кент переїхав. Одружився дурень молодий із такою паскудною стервою. У нього народилися близнята – Девід і Перніла. Дітей він любить, але та жінка зробила його добіса нещасним. А що було у вас із Брітмарі? Один червоний світлофор. Другий ми були молоді. А люди просто безсові придурки, коли молоді. Я пішов, вона залишилася тут. А куди ви пішли? На війну. Ельза пильно дивиться на нього. Ви теж були солдатом? Альф проводить рукою по залишках чуприни. Я старий, Ельзо. Ким я тільки в біса не був. А що потім було з Брітмарі? Я збирався їхати додому, а їй захотілося приїхати і зробити мені сюрприз і вона побачила мене з іншою жінкою. «У вас був роман?» «Так». «Навіщо?» «Бо люди просто бісові придурки, коли молоді». «Червоний світлофор». «І що ви тоді зробили?» питає Ельза. «Пішов геть», відповідає він. «Надовго?» трестя як довго». «А Кент?» Він розлучився. Переїхав назад до матері. Брідмарі все ще була там. Та що там казати, чорт, він же завжди любив її. Тож, коли її батьки померли, вони переїхали в її квартиру. Кен десь пронюхав, що власники збираються продати весь будинок, як орендовані квартири. Тож, вони сидять і вочікують, щоб не пропустити своєї вигоди. Вони одружилися і Брідмарі, мабуть, хотіли дітей, але Кен подумав, що тих, які в нього є, достатньо. А тепер іде, як іде. Ельза відчиняє зачиняє бардачок таксі. «Навіщо ви тоді поверталися додому з воїн?» «Деякі війни закінчувалися. До того ж наша мама захворіла. Комусь треба було її доглядати». «Кен цього не робив?» Пальці Альфа блукають по лобі, ніби перебирають спогади, відчиняють давно зачинені двері. Кен дбав про маму, коли вона була ще жива. Він ідіот, але він завжди був гарним сином, цього в нього не віднімеш. За життя вона ні в чому не мала недостачі. А я доглядав її, коли вона помирала. А потім... Альф чухає голову. Здається, він і сам не знає точної відповіді. А потім я просто залишився. Ельза серйозно дивиться на нього. Робить глибокий, підсумково-рішучий вдих і каже... «Ви мені дуже подобаєтеся, Альфа, але ви були просто шматком лайна, коли отак пішли». Альф знову сміється, ніби кашляє. Після наступного червоного світлофора він бубонить далі. Брітмарі піклувалася про твою маму, коли помер її батько. Ну, тоді, коли твоя бабуся була в постійних роз'їздах. брітмарі не завжди була такою занудою, як зараз. «Я знаю», – каже Ельза, – «бабуся тобі про це розповідала». Певним чином, вона розповідала мені казку про принцесу в королівстві смутку і про двох принців, які так сильно її любили, що зненавиділи один одного. А ворсів батьки принцеси відправили у вигнання, та коли почалася війна, принцеса знайшла їх і привела назад. І про відьму, яка вкрала у принцеси скарб. Вона замовкає, схрещує руки на грудях, повертається до Альфа. «Скарбом була я, так...» «Альф зітхає, я не мастак у казках, то зробіть зусилля!» Брідмарі все життя витратила, щоб бути поряд із чоловіком, якого ніколи не було дома, і старалася, щоб хоч чиїсь діти її полюбили. «Коли помертвий дідусь, і вона доглядала за твоєю мамою, то було вперше, коли вона відчула себе...» «Здається, він підбирає влучне слово, і Ельза йому підказує. Потрібною!» так. А потім моя мама виросла. Вона поїхала з дому, вступила до університету. Будинок був добі тихий і добі довго. А тоді вона повернулася з твоїм татом вагітно. «Я мусила стати другим шансом Брідмарі у всьому», – тихо каже Ель, закиваючи. «Аж тут твоя бабуся повернулася додому», – каже Альф, зупиняючись на знак «стоп». Далі вони вже нічого не говорять. Який сенс говорити, якщо вже все сказано? Альф швидко торкається своїх грудей, наче в нього там щось свербить. Ельза дивиться на блискавку. Ви отримали той шрам на війні? Погляд Альфа стає трохи настороженим. Альза знизує плечима. У вас на грудях великий шрам. Я бачила його, коли на вас був домашній халат. Вам давно вже пора купити новий халат, до речі. Я не був на такій війні, у мене ніхто не стріляв. Ось чому ви так не зламані. Зламани як хто? Як Сем і вовче серце. Сем був зламаний ще до того, як став солдатом. Солдати не всі такі, але якщо ти бачиш таке лейно, яке бачили ті хлопці, то після повернення додому тобі потрібна хоч якась допомога. А ця країна раду викине мільярди на зброю і винищувачі, але коли ті хлопці вертаються додому, надивившись на те перед своїми очима, то ніхто і пики не поверне, щоб вислухати їх хоч п'ять хвилин. Альф похмуро дивиться на Ельзу. Людям треба розказувати комусь їхні історії Ельзу. інакше вони задихнуться. То звідки ж у вас тоді той шрам? Це кардіостимулятор. О, ти знаєш, що це таке? – скептично питає Альф. Вона дивиться на нього і трохи ображено. Ти й справді не така, як усі, клята дитину. Бути інакше добре, я знаю. Вони виїжджають на автостраду, і Ельза розповідає Альфу про залізну людину, своєрідного супергероя, в якого теж є щось схоже на кардіостимулятор. Та насправді воно більше схоже на електромагніт, бо в залізної людини уламок у серці, і без магніту той уламок порізав би йому серце, і він би помер. Не схоже, щоб Альф особливо дослухався до тонкощів цієї історії, але він слухає, не перебуваючи. Але в кінці третього фільму його оперують і виймають той магніт, схвильовано розповідає Ельза, а потім прокашлюється і додає трохи присоромлено. Прошу вибачення за спойлер. Та здається, Альфа це не дуже засмучує. Чесно кажучи, схоже, він і не знає, що таке спойлер, якщо тільки це не частина машини. Знову йде сніг. І Ельза вирішує, що навіть якщо люди, яких вона любить, колись і поводились як останні придурки, вона має продовжувати любити їх. Якщо повикреслювати всіх, хто колись повівся як придурок, то можна і без людей лишитись. А про себе Ельза вирішує, що це, мабуть, і є мораль цієї історії. Бо в різдвяних історіях завжди мусить бути мораль. У відсіку між сидіннями дзвонить телефон Альфа. Він дивиться на дисплей і бачить номер Кента. Альф не відповідає. Телефон дзвонить знову. «Ви не будете відповідати, цікавиться Ельза. «Це Кент. Знову, мабуть, зі своїми баличками про бухгалтера і той чортів перехід на довустрокову оренду. Тільки про це й думає. Нічого, потерпить до завтра, ковенька, бурчить Альф. Телефон дзвонить знову. Альф не відповідає. «Телефон дзвонить втретє?» Ельза роздратовано хапає його і відповідає, хоч Альф і лається на неї. На тому кінці жінка. Вона плаче. Ельза передає телефон Альфу. Він тремтить у нього біля вуха. Обличчя Альфа полотніє. Різдвяний вечір. Таксі розвертається. Вони їдуть до лікарні. Альф не зупиняється на жодному червоному світлофорі. Ельза сидить на лапці в коридорі і говорить з мамою по телефону, поки Альф у кабінеті розмовляє з лікарем. Медсестри думають, що вона внучка, тому кажуть їй, що в нього був серцевий напад, але все буде добре. Під кабінетом стоїть молода жінка. Вона плаче і вона вродлива. Від неї сильно пахне парфумами. Жінка слабко усміхається Ельзі, а Ельза усміхається у відповідь. Альф виходить із кабінету і киває жінці, не усміхаючись. Жінка зникає за дворима, уникаючи зустрічі з ним поглядами. Альф не мовить ні слова, просто йде до виходу, а потім на парковку, а Ельза поспішає за ним. І тільки тепер Ельза помічає брітмарі. Вона абсолютно спокійно сидить на лавці, на ній тільки квітчастий жакет, хоча на дворі неща нуля. Вона забула начепити свою брошку. Пейнтбольна пляма сяє. Щоки в брітмарі сині. Вона крутить на пальці шлюбну обручку. На колінах у неї одна з кентових сорочок. Сорочка пахне свіжовипраною білизною, і вона бездоганно випросувана. Брітмарі голос Альфа скрипить у вечірніх сутінках. Він зупиняється за метр від неї. Вона не озивається. Просто водить рукою по коміру сорочки в себе на колінах. Обережно витрушує щось невидиме зі складки. Акуратно складає манжету манжета, розрівнює зморшки, яких там нема. Потім Брітмарі піднімає підборіддя, вона наче постаріла. Здається, кожне слово лишає на її обличчі невеличкий слід. Насправді в мене чудово вийшло прикидатися Альфе, жорстко шепоче вона. Альф мовчить. Брітмарі дивиться вниз на сніг і крутить обручку. Коли Девід і Перніла були маленькі, вони завжди казали, що я не вмію придумувати історії. Я завжди хотіла читати ті, що були в книжках. А вони завжди просили – придумай сама. Але я не розумію, чому треба сидіти і щось видумувати, якщо є книжки, в яких усе так гарно написано від початку і до кінця. Справді не розумію. Тепер вона говорить голосно, наче хоче когось переконати. Брітмарі тихо каже Альф, але вона холодно перебиває. Кен сказав дітям, що я не вмію видумовити історії, бо в мене немає ні грама уяви, але це не так. Зовсім не так. У мене надзвичайно чудова уява. Я прекрасно вмію придурюватися. Альф проводить пальцями по голові й довго моргає. Брітмарі пестить сорочку в себе на колінах, ніби це дитина, яка ось-ось засне. «Я завжди приношу свіжовипрану сорочку, якщо я десь зустрічаюся з ним, бо я не користуюся парфумами». Її голос пригасає. Девід і Перніла так і не прийшли на різдвяну вечерю. Вони сказали, що зайняті. «Я розумію, що вони зайняті, впродовж багатьох років усе зайняті». Потім зателефонував Кент і сказав, що затримається в офісі на кілька годин. «Всього на кілька годин». У нього була чергова телефонна конференція з Німеччиною, хоча Різдво воно і в Німеччині Різдво, але він так і не прийшов додому. Тоді я спробувала зателефонувати йому. Кент не відповів. Я залишила повідомлення, і нарешті телефон зазвонив, але то був не Кент. Її нижнього батремтить. Я не користуюся парфумами, а вона користується, тому я завжди стежу за тим, щоб у нього була свіжа сорочка. Це все, що я прошу, щоб він зразу клав свою сорочку в пральну машину, коли приходить додому. Невже я так багато прошу? Будь ласка, Брід Марі. Вона судомно ковтає і все крутить свою обручку. Це був серцевий напад. Я знаю, бо вона подзвонила і сказала мені Альфа. Вона подзвонила мені, бо вона не могла цього витримати, не могла. Вона сказала, що не може сидіти в лікарні, знаючи, що Кент може померти, а я не знатиму. Вона просто не могла цього витримати. Брід Марі кладе руку в руку, заплющує очі додає тремтячим голосом. У мене надзвичайна уява справді. Просто чудова. Кент завжди говорив, що в нього вечері з німцями, або що літак затримали через заметіль, або що він просто забіг в офіс на хвилинку. І тоді я вдавала, що вірю йому. Я так чудово придурювалася, що й справді вірила. Брітмарі підводиться, повертається і обережно чіпляє сорочку на край лавки, наче не дозволяє собі навіть зараз виплеснути свої почуття на щось свіжопросуване. Я дуже добре вмію придурюватися, шепоче вона. Я знаю шепоче Альф. А потім вони залишають сорочку на лавці і вирушають додому. Сніг перестав. Вони їдуть у повній тиші Мама виходить з під'їзду, щоб зустріти їх Вона обіймає Ельзу Хоче обійняти брітмарі. Брітмарі відхиляється Не різко, але рішуче Я не ненавиджу її, Ульріку, каже вона Я знаю, каже мама, повільно киваючи Я не ненавиджу її І не ненавиджу собаку І не ненавиджу її машину Мама киває, бере її за руку Брід Марі заплющує очі. Я взагалі не ненавиджу, Ольріко. Справді. Я просто хотіла, щоб ти мене почула. Невже я так багато прошу? Я просто не хотіла, щоб ти залишала машину на моєму місці. Я справді просто не хотіла, щоб ти прийшла і зайняла моє місце. Вона крутить обручку. Мама веде її сходами нагору. Її рука міцно, але ніжно обнімає її квітчастий жакет. Альф так і не з'явився в квартирі, зате прийшов Санта. Очі хлопчика із синдромом загоряються, як у всіх дітей, яким розказують про морозиво і про фейерверки, і про лазіння по деревах, і про хлюпання по калюжах. Мот ставить ще одну тарілку і кладе ще пасти. Ленар наливає ще кави. Джордж має посуд. Коли всі подарунки роздані, хлопчик і жінка в чорній спідниці сідають на підлогу і дивляться по телевізору попелюшку. Брітмарі ні всіх ні в тих, вона сидить на дивані біля Ельзи. Вони поглядають одна на одну. Нічого не кажуть, але це явно знаменує собою припинення бойових дій. Отож, коли Ельзина мама каже, щоб Ельза негайно перестала їсти шоколадних Санта-Клаусів, бо в неї живіт болітиме, а Ельза продовжує їх їсти, брітьмарі не промовляє ні слова. І коли в Попелющці з'являється зла мачуха, а Брітмарі тихенько підводиться. Розпрямляє зморшки на спідниці і виходить у коридор плакати, Ельза йде за нею. І вони разом сидять на ящику та їдять шоколадних Санта-Клаусів. Бо ви можете сумувати, коли їсте шоколадних Санта-Клаусів, але тоді це набагато, набагато, набагато важче. 31. Арахісовий торт П'ятий в Ельзі на коліна. Буквально. Наступного ранку вона прокинулася в бабуниній чарівній шафі. Хлопчик спав просто серед печива мріюк із молокострілом у руках. Ворс у вісні трохи заслинив Ельзен Джемпер, і слина схопилася як цемент. Ельза довго лежить у темряві, вдихає запах дерев'яних стружок і думає про слова Гаррі Поттера, які бабуня поцупила для однієї зі своїх казок із країни Спросоння. Це – цитата з частини Гаррі Поттер та Орден Фенікса, і в цьому очевидна іронія – для розуміння якої треба знати про відмінності між книжками про Гаррі Поттера і фільмами про Гаррі Поттера, а також знати значення слова іронія. Бо Гаррі Поттер та Орден Фенікса – це фільм про Гаррі Поттера, який подобається Ельзі найменше. Дарма, що в ньому звучать слова Гаррі Поттера, які Ельзі подобаються найбільше. Це коли Гаррі каже, що в нього та його друзів є одна перевага у майбутній війні з Волдемортом, тому що вони мають те, чого немає має Волдеморт, те, за що варто боротися. Іронія в тому, що ці слова не з книжки, яка Ельзі подобається набагато більше, ніж фільм. Хоч ця книжка і не одна з її улюблених книжок про Гаррі Поттера. Тепер, коли вона про це думає, то це, зрештою, не так іронічно. Треба буде уважно прочитати про все це у Вікіпедії, думає Ельза сідаючи. І саме тоді лист падає їй на коліна. Він був приклеєний скотчем до стелі в шафі. Ельза навіть не уявляє, як довго він там провисів Але в казках такі речі мають свою логіку Вона і хвилина Альф стоїть у дверях своєї квартири Він п'якаво і має такий вигляд, ніби не спав усю ніч Він дивиться на конверт, на якому написано лише Альф недоречно великими літерами «Я знайшла його в шафі Він від бабуні Я думаю, вона хоче попросити вибачення за щось», – повідомляє йому Ельза Альф цитькає на неї вказує на радіо позаду нього, але це Ельзе зовсім не здається важливе. Передають останні дорожні новини в місті. На автостраді якась чортова аварія. Рух у всьому місті паралізований вже кілька годин, каже він, наче це може зацікавити Ельзу. Та її це не цікавить, її цікавить лист. Альф читає його тільки після того, коли всмак набурчався. І що там написано, насідає Ельза в ту шмидь, який здається, що він дочитав? Тут написано про вибачення. Ясно, що про вибачення, але за що? Альф зітхає так, як він останнім часом зітхає, розмовляючи з Ельзою. Це ж мій чортів лист, чи як? Вона просить вибачення за те, що постійно казали, що ви човгаєте, і тому ваші черевики такі зношені? А що не так із моїми черевиками? – питає Альф, розглядаючи свої черевики. Не схоже, що це одна з тем у листі. Нічого. Взагалі все добре з вашими черевиками, бурмочує Ельза. Я ношу ці черевики вже більше п'яти років. Це дуже гарні черевики, бреша Ельза. За виразом обличчя Альфа не схоже, що він їй вірить. Він знову скептично поглядає на лист. Ми з твоєю бабусею добряче погризлися перед тим, як вона померла. Ясно? якраз перед тим, як вона лягла в лікарню. Вона позичила в мене електродриль, та так і не віддала, але сказала, що віддала. Чорт, хоча я чудово знав, що не віддала, чорт, забирай». Ельза зітхає так, як вона останнім часом зітхає, розмовляючи з Альфом. «Ви ніколи не чули про хлопака, який залає себе до смерті?» «Ні», – каже Альф, – «ніби це було серйозне питання». Ельза закочує очі. «То що ж тоді бабуня пише про електродриль?» Просто просить вибачити за те, що загубила його. Він складає листа і знову засовує його в конверт. Ельза вперто не сходить із місця. «А що ще? Я ж бачила, там ще багато чого написано. Я не ідіотка, ви ж знаєте!» Альф кладе конверт на полицю для головних уборів. Там купа того, за що вона просить вибачення. «Це так складно?» У житті твоєї бабусі не було нічого, що було б нескладно. Ельза глибше засовує руки в кишені. Топлюється в емблему грифіндора на шарфі у себе біля підборіддя. Туди, де мама зашила шарф. Після того, як дівчата в школі його подерли. Мама й досі думає, що шарф порвався, коли бабуня залазила на паркан у зоопарку. «Ви вірите в життя після смерті?» – питає Ельза Вальфа, не дивлячись на нього. «Не маю про це бісового уявлення», – каже Альф, – «ні холодно, ні тепло, а просто у своєму Альфа стилі «Ну, чи вірите ви в рай щось таке, – бурмоче Ельза?» Альф сьорбає каву і думає. «Це було б із біса складно. З технічного боку я маю на увазі. Рай має бути десь, де не так багато цих клятих людей, нарешті буркає він». Ельза обдумує це. Усвідомлює логіку цього Зрештою, рай для Ельзи – це місце, де є бабуня А от для Брітмарі, мабуть, раєм буде місце, де бабуні вже точно не буде Іноді ви говорите досить глибокі речі, каже вона Альфу Він і на обличчі в нього написано, що для восьмирічної дитини це збіса занадто Ельза збирається ще порозпитувати його про лист, але так і не встигає Потім, озираючись назад, вона подумає – що якби вона вчинила інакше, то цей день не закінчився б так жахливо, як він закінчився. Але на той час було вже надто пізно. Позаду неї на сходах стоїть тато. Він так захекався, що мало не задихається. А це зовсім не схоже на тата. Очі в Ельзі широко розплющуються, а потім вона озирається на квартиру Альфа. На радіо, бо в казках не буває збігів. Був такий російський драматург, який сказав, що якщо в першому акті п'єси на стіні висить рушниця, то вона мусить вистрелити до кінця останнього акту. Ельза це знає, а ті, які досі не розуміються настільки, наскільки розуміє Ельза, просто не звертають на такі уваги. Отож Ельза розуміє, що вся ця катавася з радіо і аварією на автостраді якось пов'язана з тією казкою, в яку вони потрапили. Це Мама насилу силу видушує вона. Тату киває і нервово зиркає на Альфа. В Ельзі обличчя. Вона в лікарні? Так, її викликали сьогодні вранці на засідання. Там сталася якась про, починає тату, та Ельза перебуває його. Вона потрапила в аварію, так? Ту, що на автостраді? Тату явно оселешений. Яка аварія? Автокатастрофа вигукує Ельза, не тямлячи себе. Ні, ні. А потім він усміхається. Тепер ти тичає старша сестра. Твоя мама саме була на зборах, коли в неї відійшли води. Це не зовсім вкладається в ельзаній голові. Щось не сходиться. Якось усе просто. Хоча вона дуже добре знає, що буває, коли відходять води. Але шаваря. До чого ж тут аваря, бурмоче вона? Тато неймовірно збентежений. Та ні до чого, мабуть. Чи тобто, що ти маєш на увазі? Ельза дивиться на Альфа, тоді на тата. Думає так напружено, що в неї аж крутить у носі. «А де Джордж?» – питає вона. У лікарні відповідає тату. «А як він туди добрався?» По радію кажуть, що весь рух на автостраді паралізований. Він прибіг, каже тату, відчуваючи невеличкий укол ревнощів, які відчувають усі тати, коли вони змушені казати щось хороше про нового чоловіка. І тільки тепер Ельза усміхається. Джордж добре вміє це робити, шепоче вона. Так визнає тато. І Ельза вирішує, що радіо, мабуть, уже якимось чином зіграло свою роль у цій кастці. А потім вона стривожено вигукує. Але ж як ми доберемося до лікарні, якщо автострада заблокована? Чорт, можна проїхати старою дорогою, нетерпляче каже Альф. Тато і Ельза дивляться на нього, наче він заговорив до них якоюсь абракадаброю. Альф зітхає. Ну, стара дорога трясця його бере, Повз стару скотобійню. Там, де був завод, на якому робили теплообмінники до того, як ті виродки перевели все в Азію. Тією дорогою можна проїхати до лікарні. Ну, я вам скажу, і молодь сьогодні пішла. Вони думають, що весь світ – це автострада. І саме в цей момент Ельза вирішує, що вони з Вурсом поїдуть на таксі. Але потім вона передумує і вирішує, що вони поїдуть на Ауді, бо вона не хоче, щоб тато засмутився. І якби вона не передумала, то, можливо, цей день не закінчився б так паскудно і жахливо, як він закінчиться. Бо коли трапляється щось жахливе, потім завжди думаєш, якби ж то я не. І це якраз був один із таких поворотних моментів. Мод і Леннард також вирішують, що поїдуть до лікарні. Мод бере печиво мрійки, а Леннард збирається принести із собою в лікарню свій кавовий перкулятор, бо непокоїться, що в лікарні такого немає. А якщо навіть і є, то Леннард боїться, що це буде одна з тих сучасних кавоварок із купою кнопок. У Леннардового перкулятора всього одна кнопка, і Леннард дуже любить ту кнопку. Хлопчик із синдромом і його мама теж їдуть а також жінка у джинсах. Бо тепер вони всі, наче одна команда, і Ельза дуже цьому радіє. Мама вчора сказала їй, що тепер, коли в квартирі бабуні живе так багато людей, увесь будинок став схожий не той, про який часто розказує Ельза. Там, де живуть усі люди Ікс. Вона подзвонила й у двері Брідмарі, але ніхто не відчинив. Згодом, озираючись назад, Ельза згадає, що вона ненадовго затрималася біля прив'язаного на сходах візочка. Записка з кросфордом і досі висіла над нею на стіні. І хтось розгадав його. Усі клітинки були заповнені Олівцем. Якби Ельза зупинилась і трохи подумала над цим, то, може, все вийшло б інакше. Але вона цього не зробила. І ніхто не зробив. Здається, Вурс на якусь хвилю завагався перед дверима Брітмарі. Ельза зрозуміла б, якби він завагався, бо припускала, що Вурси іноді вагаються, коли не впевнені в тому, кого саме їх відправили захищати в цю казку. Вурси взагалі-то охороняють принцесу в звичайних казках, а Ельза навіть україні країні з просоння, була всього лише лицарем. Однак, якщо Вурси завагався, то не показав цього. Він пішов із Ельзою. Ось який він друг. Якби він не пішов із Ельзою, то все обернулося б по-іншому. Альф вмовляє поліціянтів об'їхати квартал, щоб упевнитись, що все безпечно. Ельза не знає, що саме він їм каже, та Альф уміє бути досить переконливим, коли схоче. Може, він каже, що бачив сліди на снігу. Чи хтось із будинку на тому боці вулиці щось йому сказав. Ельза не знає, але бачить, як поліціянт-практикант сідає у машину. Зелені очі теж сідає після довгих вагань. На секунду Ельза зустрічається з нею поглядом. І якби лиш вона розказала зеленим очам усю правду про Вурса, тоді, може, усе закінчилося б інакше. Але Ельза цього не зробила, бо вона хотіла захистити Вурса. Ось який вона друг. Альф іде назад у будинок і спускається в гараж по таксі. Коли патрульна машина завертає заріг у кінці вулиці, Ельза, Вурс і хлопчик із синдромом вискакують з будинку і біжать через вулицю до припаркованого Ауді. Діти застрибують у машину першими. Вурс зупиняється на півкроці. Його загривок настовбурчується. Минає всього кілька секунд, але вони здаються вічністю. Пізніше Ельза згадуватиме, що їй тоді здалося, ніби вона водночас і встигла б передумати мільярд думок, і взагалі не мала часу думати. Всередині Ауді стоїть запах, від якого їсти я не диво спокійно. Ельза не розуміє чому. Вона дивиться на Вурса у відчинене вікно і, перш ніж встигає зрозуміти, що зараз станеться, думає, що, може, він не хоче застрибувати в машину, бо у нього щось болить. Ельза знає, що він відчуває біль, такий біль, який під кінець відчувала бабуня у всьому тілі. Ельза тягнеться за печивом у кишеню, бо жоден справжній друг Вурса не виходить із хати, не взявши про всяк випадок хоча б одне печивко. Та вона не встигає, бо раптом розуміє, звідки ля цей запах вауді. Сем стрілою вилітає із заднього сидіння. Ельза відчуває холод на губах, коли його рука затуляє її рота. Його м'язи стискають її рот. Крізь петлі грифіндорського шарфа вона відчуває колючі, як граві волосся на його шкірі. В очах Сема вона встигає помітити короткі ніяковіння, коли він бачить ще й хлопчика. У цей момент він розуміє, що переслідував не ту дитину. Ельза встигає подумати про те, що тіні в касті не хотіли вбивати обранця. Вони хотіли тільки вкрасти його, забрати собі, а вбити – Будь-кого, хто стане на їхньому шляху. І тоді щелепи вурса змикаються на другій руці Сема, яку він простягнув, щоб схопити хлопчика. Сем реве. Коли він відпускає Ельзу, в неї з'являється лише півсекунди для дій. У дзеркалі заднього виду вона бачить ніж. А потім усе стає чорним. Ельза утямлюється від того, що вона біжить. Вона відчуває руку хлопчика в своїй руці та знає, що їм треба бігти до входу в будинок. Вони мусять встигнути закричати, щоб тато і Альф почули їх. Ельза бачить, як рухаються її ноги, але вона ними не керує. Її тіло біжить інстинктивно. Їй здається, що вони з хлопчиком вже встигли пробігти кроків 5-6, коли вона чує, як вурс кричить від пекельного болю. І Ельза не знає, чи це хлопчик відпускає руку, чи вона відпускає його. Її пульс б'ється з такою силою, що вона відчуває його аж в очах. Хлопчик підсковзується і падає на землю. Ельза чує, як відчиняються задні двері Ауді і бачить, ніж у семовій руці. Бачить кров на ньому, і вона робить єдине, що може зробити. Хапає хлопчика якнайміцніше і мчить якнайшвидше. Ельза гарно бігає, але вона знає, що цього буде недостатньо. Ельза чує хекання Сема позаду, відчуває, як її сіпають за руку, видираючи хлопчика з її обіймів. Її серце провалюється, вона заплющує очі, а далі пам'ятає лише біль у лобі. І крик мод, і татові руки, і тверду підлогу на сходах. Світ перевертається, аж поки не приземляється, перекинувшись до гори ногами перед нею. І Ельза думає, що так воно, мабуть, і відбувається, коли вмираєш. Наче падаєш кудись усередину і летиш, хто зна куди. Вона чує грюкіт, не розуміючи звідки. Потім луну. «Луна», – встигає подумати Ельза, і розуміє, що вона всередині будинку. Їй здається, наче під повіками в неї гравій. Вона чує, як легко біжать сходами вгору ноги хлопчика. Так легко, як тільки можуть бігти ноги хлопчика, які вже багато років були готові до того, що це може трапитися. Чує переляканий голос мами хлопчика, яка намагається спокійно і розмірено бігти за ним, так, як тільки може бігти мати, коли вона вже звикла до страху, як до природного стану речей. Десь там вгорі закриваються і замикаються двері бабуниної квартири. І тут Ельза відчуває, що татові руки не тримають її, а відвертають від чогось. Вона не знає від чого, аж поки не помічає тінь крізь скло вхідних дверей будинку. Бачить Сема з того боку. Він стоїть непорушно. І щось у його обличчі настільки невластиве йому, що спершу Ельза не може позбутися відчуття, що їй все вважається. Сем боїться. Замить над ним нависає інша тінь. Така величезна, що поглинає тінь Сема. Важкі кулаки вовчого серця сиплюються на нього душем із такою люттю, несамовитістю і мороком, які не здатнило описати жодна казка. Він не б'є Сема, він забиває його в сніг. Не для того, щоб знешкодити. Не для того, щоб захистити, а щоб знищити. Тату хапає Ельзу і біжить нагору. Притискає її до своєї куртки, щоб вона не бачила. Вона чує, як двері зсередини різко розчиняються і Мод з Ленартом благають вовче серце зупинитися, зупинитися, зупинитися. Та звуки глухих, потужних ударів, наче хтось кидає на підлогу картонні пакети з молоком, свідчать про те, що він не зупиняється. Він їх навіть не чує. У казках вовче серце тікає в темний ліс задовго до війни без кінця, бо він знає, на що здатен. Ельза виривається з татових рук і мчить сходами вниз. Мод і Ленард уже не кричать, коли вона добігає до нижнього поверху. Кулача вовчого серця злітає так високо над семом, що зачіпає розчепірені пальці хмарок тварин, перш ніж обвалитися на нього. Але вовче серце завмирає на середині руху. Між ним із закривавленим чоловіком стоїть жінка, така маленька й тендітна, що вітер міг би безперешкодно продувати крізь неї. У неї в руці маленький шматочок блакитного пуху із барабанної сушарки і тоненька біла лінія на пальці, де раніше була шлюбна обручка. Здається, що кожна часточка її ства вилає, щоб вона тікала, рятуючи життя. Але вона стоїть, дивлячись на вовче серце, рішучим поглядом людини, якій нічого втрачати. Настискає шматочок пуху долонею однієї руки, кладе цю руку на свою другу руку, складає обидві руки на животі, рішуче дивиться на вовче серце і переконливо заявляє – у нашій асоціації орендарів не забувають людей до смерті. Кулак вовчого серця все ще вібрує в повітрі, його груди здіймаються і опадають, і його руки повільно опускаються по боках. Жінка все ще стоїть між вовчим серцем і семом, між страхолюдом і тінню, коли на їхню вулицю ковзаючи вивертає патрульна машина. Не встигає вона зупинитись, як із нею вистрибує зеленока поліціянтка із пістолетом у руці. Вовче серце падає на коліна в сніг. Ельза штовхає двері і вибігає на двір. Поліціянти кричать до вовчого серця. Вони намагаються зупинити Ельзу, але це як тримати воду в пригорщі. Вона витікає крізь їхні пальці. Чомусь, і це надовго залишиться для неї загадкою, Саме в цей момент Ельза встигає подумати про те, що її мама якось сказала Джорджу, думаючи, що Ельза спить. Що ось так воно – бути матір'ю дочки, яка починає дорослішати. Ворс непорушно лежить на землі на півдорозі між Ауді і входом у будинок. Сніг червоний. Ворс намагався добратися до неї. Виліз із машини і повз, аж поки впав. Ельза зриває із себе куртку і грифіндорський шарф і накриває ними тіло тварини. Згортається клубочком у снігу біля нього і обіймає його міцно-міцно, відчуваючи, як його дихання пахне арахісовим тортом і сипочем. «Не бійся, не бійся!» Знову і знову йому на вухо. «Не бійся, не бійся!» Вовче серце переміг дракона, а жодна казка не закінчується, поки дракон не переможений. Ельза відчуває, як татові м'які руки піднімають її з землі і голосно гукає, щоб вурс почув, навіть якщо він уже на півдорозі до країни з просоння. «Ти не можеш померти! Ти чуєш? Ти не можеш померти! Бо в усіх різдвяних казок щасливий кінець!» 32. Глаз Важко розмірковувати про смерть. Важко відпускати того, кого любиш. Бабуня і Ельза разом дивилися вечірні новини, Час від часу Ельза питала бабуню, чому дорослі завжди так по-ідіотському ставляться одне до одного. Це тому, зазвичай, відповідала бабуня, що дорослі загалом – це люди, а люди загалом – це лайно. Ельза на це зауважувала, що серед всього ідіотизму дорослі також відповідальні за багато гарних речей, наприклад, дослідження космосу, ООН, вакцини й серорізки. І тоді бабоня казала, що справжній фокус життя полягає в тому, що майже ніхто не є абсолютним лайном і майже ніхто не є абсолютним нелайном. І найважче в житті – це підтримувати сторону нелайна, наскільки можливо. Ельза спитала, чому скрізь мусить помирати так багато нелайна, а так багато лайна – ні. І чому взагалі хтось мусить помирати, незалежно від того, лайно це чи ні. Бабуня спробувала відволікти Ельзу Морозовим і з'їхати з теми, бо бабуня надавала перевагу Морозову, а не смерті. Але Ельза вміла бути дико впертою дитиною, тому бабуня врешті здалася і зізналася, що, на її думку, щось завжди мусить посунутися, щоб щось інше могло зайняти своє місце. «Так, як коли ми сидимо в автобусі, а в нього заходять літні люди?» – спитала Ельза. І тоді бабуня запитала, чи не погодиться Ельза на ще одну порцію морозива і на іншу тему для розмови, якщо бабуня відповість так. І Ельза відповіла, що зможе прийняти таку пропозицію. У найстаріших казках Міамасу говориться про те, що вус може померти тільки від розбитого серця. У усіх інших випадках вурси безсмертні. Ось чому стало можливим їх убити, після їхнього вигнання з країни Спросоння покусану принцесу, бо їх вигнали саме ті люди, яких вурси охороняли і любили. І саме тому стало можливим убивати їх в останній битві війни без кінця, пояснювала бабуня, і сотні вурсів загинули тоді в тій останній битві, бо серця всіх живих істот розбиваються на війні. Ельза розмірковує процес сидячи в приймальні ветеринарної клініки. Тут пахне пташиним кормом. Поряд із нею сидить брітмарі, склавши руки на колінах і спостерігаючи за какаду, який сидить у кліці в іншому кінці кімнати. Схоже, брітмарі не в захваті від какаду. Ельза не дуже знайома з точним значенням усіх емоційних висловів какаду, але припускає, що почуття взаємні. Ви не мусите чекати тут зі мною, каже Ельза, її голос сповнений смутку і гніву. Брітмарі змитає якісь невидимі насінини з жокета і відповідає, не зводячи погляду з Какаду. Все гаразд, Люба Ельзо, не турбуйся про це. Все гаразд. Ельза розуміє, що вона не неприємно це сказала. Зараз поліціанти розмовляють із татом і Альфом про все, що сталося, а з Брітмарі побесідували ще перед тим. Тому вона й запропонувала посидіти з Ельзою і почекати поки вийде ветеринар-хірург і повідомить щось про вурса. Тож Ельза розуміє, що тут немає нічого неприємного. Просто в брітмарі не виходить щось говорити так, щоб це не звучало неприємно. Ельза закутує руки в грифіндорський шарф. Глибоко вдихає. «Це було дуже сміливо з вашого боку стати між вовчим серцем і семом», тихо промовляє вона. Брітмарі змітає в долоню зі столу перед собою якісь невидимі насінини, а може якісь невидимі крихти, і сидить, затиснувши їх у долоні, наче шукає невидимий кошик для сміття, щоб викинути. Як я казала, у нашій асоціації орендарів не забувають людей до смерті. Швидко відповідає вона, щоб Ельза не помітила, який вир емоцій її переповнює. Вони мовчать. Як тоді, коли ви вдруге помирилися за два дні, але не хочете чіплятися із цим до тієї людини. Брітмарі підбиває подушку на краю дивана в приймальні. Я не ненавиділа твою бабусю, каже вона, не дивлячись на Ельзу. Вона теж вас не ненавиділа, каже Ельза, не повертаючи голови. І насправді я ніколи не хотіла переводити квартиру в довгострокову оренду. Цього хоче Кент, а я хочу, щоб Кент був щасливий. Але він хоче продати квартиру, заробити грошей і переїхати. А я не хочу переїжджати. Чому? Це мій дім. Важко не полюбити її за це. А чому ви і бабуня завжди сварилися, питає Ельза, хоча вже знає відповідь. Вона вважала мене за нудну нишпуркою, каже Брід Марі, приховуючи справжню причину. «А навіщо ж ви тоді саме так поводитеся?» – питає Ельза, думаючи про принцесу, відьму і скарб. «Бо треба про щось піклуватися, Ельзо. Та щойно хтось про щось починав піклуватися в цьому світі, твоя бабуся відразу обзивала це занудством. Але ж якщо не про що не піклуватися, то ти наче й не живеш. Так тільки існуєш». «Знаєте, Брідмарі, дуже глибока. Дякую». Брідмарі ледве втримується, щоб не почати щищати щось невидиме з рукава Ельзиної куртки. Вона обмежується повторним підбиванням подушки на дивані, хоча ту подушку вже років сто, мабуть, ніхто нічим не набивав, так що і підбивати там було нічого. Ельза намотує шарф на руку, мотуючи його навколо кожного пальця. Є вірш про старого чоловіка, який казав, що його ніхто не любить, і він не проти, щоб його хоч ненавиділи натомість. Аби лише хтось звертав на нього увагу, каже Ельза. Доктор Глас, каже Брітмарі, киваючи. Вікіпедія, виправляє Ельза. Ні, це цитата з доктора Гласа, наполягає Брітмарі. Це такий сайт? Це п'єса. Он як? А що таке Вікіпедія? Це сайт. Брітмарі складає руки на колінах. «Насправді «Доктор Глаз» – це роман, наскільки я розумію. Я його не читала, але його ставлять у театрі», – каже вона нерішуче. «Зрозуміло», – каже Ельза. «Я люблю театр». «Я теж». «Вони обидві кивають». «Доктор Глаз» було б непоганим іменем для супергероя. Ще Ельзі кортить сказати, якому саме супергерою, на її думку, підходило б це ім'я. Але Брітмарі ніби не з тих, хто постійно читає якісну літературу, тому Ельза не хоче морочити їй голову. Ми хочемо, щоб нас любили, цитує Брітмарі, ані щоб захоплювалися, ані щоб боялися, ані щоб ненавиділи і зневажали. За всяку ціну ми хочемо збурити якісь почуття в інших. Наша душа зневажає порожнечу. За всяку ціну вона прагне контакту. Ельза не зовсім упевнена, що розуміє, про що тут йдеться, але все одно киває. А які ж почуття хочете збурити ви? Часом нелегко бути дорослим, Ельза ухильно каже Брітмарі. Зате дитиною бути розплюнути, задирство відказує Ельза. Кінчики пальців в Брітмарі обережно розтирають біле коло на шкірі її безіменного пальця. Мені подобалося рано вранці стояти на балконі, перш ніж кен прокинеться. Твоя бабуся знала про це, тому і ліпила сніговиків. І тому я так злилася, бо вона знала про мій секрет і здавалося, що вона та її сніговики глузують з мене. Який секрет? Брідмарі міцно стискає руки. Я ніколи не була такою, як твоя бабуся. Я ніколи не подорожувала. Я просто була тут. Мені подобалося стояти на балконі вранці, коли було вітряно. Звісно, це дурниця, кожен скаже, що це дурниця. Ясно, що всі так думають. Вона стискає губи. Але мені подобається відчувати вітер у волосі. Ельза думає, що хай там яка брідмарі не може бути повним лайном. Ви не відповіли на питання, чого ви хочете від інших, каже Ельза, пропускаючи шарф між пальцями. Кінчики пальців в Брідмарі нерішуче рухаються по спідниці, наче людина йде танцювальним майданчиком, щоб запросити когось на танець. А потім вона обережно вимовляє слова. «Я хочу, щоб хтось пам'ятав, що я існувала. Я хочу, щоб хтось знав, що я тут була». На жаль, цих слів Ельза не чує, бо з дверей саме виходить ветлікар з таким виразом обличчя, що в Ельзаній голові вибухає страшенний сум. Перш ніж він встигає відкрити рот, а Ельза вже біжить повз нього. Вона чує, як гукають їй у слід, коли вона мчить коридором і відчиняє всі двері, які тут є, одні за одними. Медсестра намагається вхопити її, але Ельза просто біжить далі, відчиняє ще якісь двері і не зупиняється. Аж поки не чує вурсове завивання, наче він знає, що вона йде і кличе її. І коли Ельза нарешті вривається в потрібну кімнату, то бачить, що він лежить на холодному столі з пов'язкою на животі. Всюди кров. Вона заривається обличчям глибоко, глибше, глибше в його шубу. Брідмарі все ще в приймальні. Сама. Якщо вона піде прямо зараз, то ніхто, мабуть, і не згадає, що вона там була. Здається, Брідмарі якусь мить розмірковує про це, потім змітає щось невидиме з краю столу, Розпрямляє зморшку на спідниці, підводиться і йде. Вурс заплющує очі. Здається, що він усміхається. Ельза не знає, чи він чує її. Не знає, чи відчуває він, як її важкі сльози падають на його шубу. «Ти не можеш померти. Ти не можеш померти, бо тепер я тут. А ти мій друг. Справжній друг не може так взяти і померти, розумієш?» Друзі не вмирають на руках у друзів, сипоче Ельза, намагаючись переконати не так вурса, як себе. Здається, він розуміє. Намагається висушити її щоки, дихаючи теплим повітрям з носа. Ельза лежить поряд із ним, згорнувшись клубочком на процедурному столі так, як вона лежала на лікарняному ліжку тієї ночі, коли бабуня не повернулася із Міамасу. Ельза лежить там вічність із грифіндорським шерфом, схованим у шубі вурса. Голос поліціянки пробивається крізь дихання вурса, яке стає дедалі повільнішим, і ударами з іншого боку товстої чорної шуби, які стають усе слабшими. Її зелені очі спостерігають від дверей за дівчинкою і твариною. Ми мусимо забрати твого друга в поліційний відділок, Ельзу. Ельза знає, що мова йде про вовче серце. Ви не можете посадити його в тюрму. Він зробив це, захищаючись, кричить Ельза. Ні, Ельзо, він не захищав себе. А потім поліціянка відступає від дверей. Дивиться на годинник, удаючи, що вона зовсім збита з пантелику, так, наче вона щойно згадала, що має надзвичайну нагальну справу, і їй треба терміново їхати в зовсім інше місце. Тож це просто божевілля, що хтось, кого їй якнайсуворіше наказано доставити в поліційний відділок, мусить залишитися на хвилину без нагляду, аби поговорити з дитиною, яка ось-ось втратить вурса. Це вже точно справжнісіньке божевілля. А тоді поліціянтка йде, а в дверях з'являється вовче серце. Ельза злітає зі столу, обхоплює його обома руками, і їй плювати не те, чи він буде купатися в алкогелі, коли прийде додому. «Вурс не повинен умирати. Скажи йому, що він не повинен умирати», – шепоче Ельза. Вовче серце повільно дихає. Він стоїть із незграбно розведеними руками, ніби хтось налив кислоти йому на джемпер. Ельза згадує, що його пальто й досі в них дома. «Ти можеш забрати своє пальто. Мама дуже ретельно його випрала і повісила в шафу у пластиковому чохлі». Вибачливо шипоче вона і не відпускає його з обіймів. У вовчого серця на обличчі написано, що він був би дуже вдячний, якби вона так не робила. Ельза на це не зважає. «Але тобі більше не можна битися», – наказує вона, притискаючись обличчям до його джемпера, перш ніж вона підводить голову і витирає очі за п'ястям. «Я не кажу, щоб ти зовсім не бився, бо я ще не вирішила, як ставитися до цього питання». Я маю на увазі мураль чи щось таке, але тобі не можна битися, якщо в тебе це так гарно виходить, ридає Ельза. А потім вовче серце,